залишилось зовсім трошечки після слова. Я дивлюсь на себе, як на дитину, цей епіграф, що бавлячись на морському узбережжі знайшла кілька рівніших камінців і пістрявіших черепашок, ніж здавалося іншим. Тим часом, як безмежний океан истиле розкинувся перед моїми очима недосліджений. Ісак Ньютон нічого собі. Глибоко, глибоко у мистецтві давати паради головне що? Головне вчасно зупинитись. І ось не стає моя черга дати фонтанові перепочити. У безконечному масиві тексту, який ти оце прочитала, я намагалась показати світ через власну призму. Власне кольорове скельце. Я не мала амбіцій створити об'єктивне відображення реальності і не обіцяти тобі щастя, принцта і півцарства на додачу. І навіть якби спробувала таке утнути, це було б цілковите шахрайство. Адже правда в тому, що кожна з нас – головна фахівчиня з власного життя. Ніхто, абсолютно ніхто, крім тебе, не знає, як тобі краще його прожити. І що цікаво, не існує універсальних рецептів ідеального життя. Життя без помилок, без злетів і падінь. Адже наші компетенція і здатність давати раду в житті виростають насамперед з досвіду як позитивного, так і негативного. З нашого болю, наших уроків, наших помилок, наших зустрічей і прощань. Немає способу повністю застрахувати себе від розбитого серця, убезпечити від насильства чи того, що в нас використовують, гарантувати гладке і безпроблемне існування як у коханні, так і поза ним. Хоча б тому, що хоч би як суспільство переконувало нас у протилежному, від нас залежить не все. У стосунках входять двоє, двоє несуть із собою весь багаж, власне минуле, власне виховання, власні уявлення про життя, власний досвід. І твоя зона відповідальності у стосунках ніколи не більша за 50%. До того ж, як я вже сказав, стосунки – це багато в чому лотерея. Сліпа вдача зустріти того, з ким зійдеться пазл. Збіжається світоглядні основи, існуватиме взаємний потяг, інтерес і бажання бути разом, розвиватись, ти поруч і не гнобити одне одного. Звісно… Удачі – це лише запорука того, що стосунки в принципі можуть скластися, а от для їхнього тривалого існування на радість обох сторін потрібні і свідомі зусилля. Але важливо пам'ятати, що не ти сама зобов'язана докладати зусиль. Стосунки – справа двох, для них потрібна взаємність. Невдалі стосунки – не твоя провина, принаймні не лише і не завжди твоя. Невдалі стосунки – це не знак того, що з тобою щось не так, що ти зламана, що тобі терміново слід змінитись. І ця книжка – це не інструкція до того, що тобі вдало себе перекроїти і полагодити, щоб заробити вічну і щасливу любов вже як правильна, хороша дівчинка. Але, надіюсь, ця книжка допоможе тобі з одним дуже важливим питанням. Сподіваюсь, вона допоможе тобі добре розпорядитись тими 50% відповідальності в стосунках, які тобі справді відведені. І відповідальність – це насамперед за твоє власне благополуччя. Перше, ніж турбуватись про інших, залучати їх до свого життя і залучатись до нього, навчися дбати про себе, навчись слухати себе, поважати себе і власні бажання, йти звідти, де тобі недобре і некомфортно, не приймати поганого ставлення і не боятись сказати «ні». І так, я розумію, що це складно. Насамперед, неймовірно складно відрізніти власний голос і власні бажання від цієї полови яку нам так щедро нав'язує суспільство, від брехні, стереотипів та ілюзій. Складно слухати саме свій голос, адже довкола так багато інших голосів, які кажуть, що ми недостатні, що ми завжди повинні терпіти, приймати, піклуватись, віддавати, мовчати, бути красивими, зручними і хорошими дівчатками. Що ми завжди винні. Але це можливо. З досвідом, помилками, радістю і болем на чужих думок поступово сходять. І залишайся ти. Прекрасно у власній самотності, суб'єктності, у власній індивідуальності. І ні, це не гарантує тобі щасливих стосунків з чоловіком, але знайшовши себе, знайти рівноправного партнера буде легше. Точніше, легше буде відсіяти всіх тих, що не підходять для цієї ролі. Щоб прийшли у твоє життя випадково, прийшли брати, а не обмінюватись. Та навіть якщо цього не станеться, Важливо пам'ятати, що присутність або відсутність чоловіка у житті не визначає твоєї цінності, не робить тебе самотньою, не позбавляє твоє життя любові. Адже любов вона всюди. Вона наповнює весь світ. Любов це енергія, якою просякнуте все наше життя. І любов до чоловіка це лише маленька ча часточка тієї безконечної любові. Анна Топівна. Ну і остання сторінка нарешті. Тут подяка. Ну, вже подяку, зачитувати не буду тут. Ця книжка ніколи б... Ну, добре, зачитає, в принципі, не так багато просто прізвищ, як, наприклад, було наприкінці книжки там, «Атомні звички». Ця книжка ніколи б не народилася і не потрапила тобі до руки, якби за моєю спиною не стояли чудові люди, що допомагали, надихали і підтримували мене. Насамперед, хочу подякувати своїм батькам, що їхня підтримка і безумовна віра в мене уможливила все це». Ви мої найголовніші союзники. І приклад того, що кохання і рівноправні взаємини бувають на світі. Люблю вас. Моя безмежна вдячність Като Деспаті, хрещеному з цієї книжки, який надихав, підтримував мене на шляху і підкидав свіжі і цінні ідеї. Також хочу подякувати всій команді Якобу Паблішинг, особливо Ксенії Харченко, за незмінний професіоналізм, підтримку і допомогу на всіх етапах створення тексту. Особливо захоплення моїй чарівній перекладачці Наталії Валевській, яка вдихнула життя в мій текст, почула мій голос і передала його так, як я і мріяти не могла. І звісно, з бездоганністю тексту ми зобов'язані нашій прекрасній редакторці Вікторії Стах. Дякую вам, друзі. На хочу подякувати подругам і читачкам, що їхні історії у переробленому варіанті перекрасили цю книжку, дали її життя і наблизили до реальності. Дякую, сестри. Розмови з вами – Прибавили мені мудрості і прочинили світ за межами особистого досвіду. І нарешті дякую до небес Оксані Олійник за натхнення і те, що ти допомагаєш мені обережно намацувати мій шлях в життя. Окремо дякую, отже, шоудько, мої назва названі сестри та подрузі. З любов'ю, Анна. у -ху -ху -ху. Завершили. Все. Місія, вона здійснена. І ми це зробили. І це добре. Очікуйте, як сьогодні у шорці, де буде звіт за сьогоднішній день, я буду цю книжку розривати. А я це обов'язково зроблю. І мені здається, що ну, це одна з найгірших книжок про стосунки, яку я читав. Навіть незважаючи, що і тут є така інформація, до якої варто дослухатись, безперечно. Не найгірше, тому що я пам'ятаю, що там років 15, тому більше навіть, коли книжки про стосунки писали люди, які дуже захоплювалися НЛП, там також лайна було дуже багато. Там, ну, коротше, це було неадекватно. Але все одно це не виправдовує таку літературу, скажімо так. На цьому сьогодні все, а завтра вже будемо розпочинати нову книжку. Сподіваюся, що ви мене слухали, сподіваюся, що ви продовжуєте Challenge 50. Залишилося рівно тиждень. Ну і відповідно у нас буде ще тиждень на те, щоб читати наступну книжку. На сьогодні все. Усім гарного дня та гарного вечора. До завтра.